Mekler Ferenc Karácsonyi emlékképek Karácsonykor a Jézuska hozza a karácsonyfát. Nekünk ilyenre, fenyőre, díszre, cukorra, hogy is telne. Almára, dióra, mézes kalácsra, kenyére is szűkösen telik. De talán éppen elég, amit kapunk. Hatam vagyunk, testvérek, egy még pólyás. Én második osztályos nagyfiú vagyok már. Nem félek a sötéttől, a bagolyhuhogástól. December elején a bátyámmal elhatároztuk, hogy betlehemezni fogunk. Betlehemet kell csinálni. Az asztalostól kértünk hulladéklécet, funért, lemezdarabokat. Ebből csináltunk egy kis házikót. Fűzfa készült a jászol, Szentképekből lett a szent család, a bárányok. A Jézuska az almárium tetejéről került a jászolba. Én vittem a kis házikót, nővérem a szűzmáriát, Bátyám a három királyokat játszotta, a kisöcsém a pásztort alakította. Énekelve köszöntöttünk be minden egyes családhoz. Menj az angyal, pásztorok, pásztorok, csendes éj! Énekeket zengtünk, refrénje szívünkbe visszhangzott. Szívünkbe visszhangzott. Búcsúzóul mindig ez a refrén járta. Bárfélért adjanak a Jézuska javára, Isten áldása szálljon egy családra! Hideg, havas esték voltak. De mi jártuk az utcákat, ismerős és ismeretlen családokhoz kopogtunk be. Alig került ajtó, amelyik nem nyílt ki a kis betlehemes csapat előtt. Karácsony közelettével, mint több háznál láttam, kisebb-nagyobb fenyőket, melyek díszítésre vártak. Hm. lehet, hogy nem is a Jézuska hozza a karácsonyfát? Ácsúhant rajtam a gondolat. A fenyőt a szülők a fenyőerdőből hozzák. A város határában nagy fenyőerdő volt. Úgy gondoltam, megfigyelem otthon, hogyan kerül a feldíszített karácsonyfa a szobába. De karácsonyfának semmi nyomát nem láttam. Eljött a karácsony este. Talán idén nem is lesz karácsonyfánk. <haha> Elég, ha egy kis polyás van közöttünk. Mákos guba volt a vacsora. Feszültnek láttam a mamát, még a nagyapáékat is. Azokkal együtt laktunk. Mivel apa hegyőr volt, a vacsora előtt fogta a botját, elment és mondta. A orom még körülnézek, de a vacsora vége felé itthon leszek. Vacsora közben a nagyapa nem a bátyámnak szólt, hanem engem hívott. Szerko, Már csak így szólított engem. hozd be a pincéből a csatos üvegbort. Ott van a vakablakban elkészítve a több üveg mellett. Elfelejtettem behozni. A nagymama rászólt. Miért nem a bátyát küldöd? Nagy fiú már, és nem fél semmitől. Ő megy és punktum. Itt a kulcs. Gyertya, gyufa! Megfogtam és mentem. A részfarkú bagyoktól való félelmem már a múlté volt. Valóban nem féltem, de azért éberen figyeltem, mert a karácsonyfát a Jézuska ilyenkor hozza. A gyertyát meggyújtottam a kis présházban. A pincébe mentem lefelé, pár lépcső vezetett le, mikor lábdobogást hallok. Sohogást is vélek hallani. <hül> Biztosan most jött a Jézuska karácsonyfával. Fogom a csatos üveget, ott volt a pince vakablakában, ahogy nagyapa mondta. Siettem, inkább futottam be a konyhába. Kipirult arccal, örömmel, meggyőzően mondom. Megjött a Jézuska, hozta a karácsonyfát, hallottam! Még bizony én is hallottam, mondta apa, aki utánam lépett be a konyhába. A mama benyitotta a szobába, és valóban ott volt a karácsonyfa. Még az ablakot is nyitva hagyta Jézuska. Gyermekkorom legboldogabb karácsonya volt. Utóirat Talán az apám díszítette a karácsonyfát a nagyapámik szobájában, melynek az ablaka a szomszéd felé nézett. A tele meg nem szűrődött át a fény. Hm, biztos, a nagyapával megbeszélték, ha megyek a borért, akkor hozza be a fát. Apa is sietett, ő az ablakon kilépett, így tudott utána mérkezni, de hozta a botját is. Ő nem lehetett. Csak a Jézuska. Gyermekkorom legboldogabb karácsonya. Hittem, hogy valóban a Jézuska hozta a karácsonyfát, nem beszélve öcseim öröméről, áhítatáról, ahogy összekulcsolt kézzel imádkoztunk. A szüleink öröméről, a nagyszülők öröméről, mely a két nagyobb testvéremre is átsugárzott. Mindenki addig maradt fenn, amíg akart. Én is a nővérem elmehettünk az éjféli misére. Szálingózni kezdett a hó, és mire hazafelé indultunk, mindent fehér lepel borított. Még ma is örömmel és hálával gondolok e karácsonyra, mely gyermekkorom legboldogabb karácsonya volt. Karácsonyi csoda 1941. december Karácsony közeledik. Én 41 fokos lázzal fekszem a kórházi ágyon, az ablak mellett. Figyelem a varjakat, amint fázósan egyik ágról a másikra szállnak. Hullik a hó, szép nagy pihék játszanak egymással. A kórház tetejéről a lengyel katonák dobálják le a havatalapos tetőről, hogy le ne szakadjon a hó súlya alatt. Hatalmas hókupacok az udvaron. Az apácák ápolók voltak, Ott imádkoztak, Vagy csak egy keresztet vetettek. Isten, segítsd meg ezt a gyermeket. Karácsony bőjtjén délelőtt Három orvos jött, Két apáca kíséretében. Körülmentek a tízágyas korteremben, És az ágyamnál megálltak. Nézték a lázlapon. A lázam közel a 42 fokhoz. Délután a gyereklábát le kell vágni. Ha nem, akkor holnap, karácsony napján meghal. Már értesítettük az apját, hogy írja alá papírt, hogy a műtétet elvégezhessük. De főorvos úr, karácsony este nem szoktunk műteni. Vetette közbe az egyik orvos. Jó, rendben, majd akkor holnap. De a lelke rajta, a felelősség az öné. Én kábultan figyeltem a párbeszédet, mintha nem is rólam lett volna szó. Már hetek óta minden reggel vittek a műtőbe. Műtötték, tisztították, műtötték a lábam. Már nem altattak, csak jól lekötöztek a műtő asztalra. Egy kendőt tettek a szám elé, hogy a jajgatásom ne hallatszunk ki a műtőből. Karácsonybőtjén nem vittek a műtőbe a lábam átkötni. A nővérek vizes ruhát raktak a homlokomra. Időnként vizes ruhába csomagoltak, hogy csökkentsék a lázam. Délfelé apám bejött hozzám. Ott állt az ágyamnál, hosszú percekig. Szótlanul nézett, szemében könny csillogott. Majd lassan végig az arcán. Majd egy idő után jött egy nővér és halkan szólt apámnak, hogy várja professzor úr. Apám még várt egy kicsit, majd letörölt a könnyeit. Oda jött hozzám, megcsókolta a homlokomat, Megszorította a kezem, és elköszönt. Isten veled, fiam! És elment. Délután jött a nagy vizit. A professzor, az orvosok, a cselétkönyves kisdoktorok. Majd nekem háttal állva mondta professzor. Ez a maga betege. És tovább mentek. Az apja nem írja alá papírt, a műtét elmarad. És mi az indok? kérdezte a professzor. Csak annyi, hogy inkább legyen egy halott gyermek, mint egy bénakoldus. A vizit után két apácsa ápoló bejött, és az ágyam mellé letérdelve kezeimet összekulcsolták, és velem együtt buzgó imádkoztunk. Kérve Istent, hogy bocsássa meg a bűneimet, és tegyen csodát, gyógyítson meg. Majd jött egy pap fehér ruhában, két apácsa kíséretében, akik gyertyát hoztak, majd imádkoztak. Én kisség kábultan, alig értettem, mi történik. Majd a karácsonyi szentostyát a számba vettem. Imádkoztunk, és valami olajjal megkenték a homlokom. A pap megáldott, és elment. A nővérek még ott maradtak, imádkoztak. A karácsonyi ünnepségre készültek. A korteremből minden beteget elvittek. Csak én maradtam ott, egyedül, lázasan, kábultan. Majd jött Kovács doktor és három kedves nővér. Elvittek és a karácsony falát tettek. Két nővér ott maradt mellettem. Imádkoztak. Kovács doktor az arcomat simogatta. Egy narancs mosolygott rám a fa alól. Kovács doktor észrevette, hogy csak a narancsra figyelek. Elvette és próbálta a számba adni, de csak egy pár csepp jutott bele. Majd kifacsarta a nővér és cseppenként adta a számba. Az ünnepség után a műtőbe vittek. Lekötöztek, műtöttek, kitisztították a sebeket. Csoda történt. Nem vágták le a lábam. Istenem, köszönöm. 1942. április 26-án két mankóval a kórházat elhagyhattam. Holnap harangoznak, holnap után az angyalok Gyémánt havat hoznak. Szeretném az Istent nagyosan dicsérni, de én még kis fiú vagyok, csak most kezdek élni Isten dicséretre mégis csak kiáll. De boldogok a pásztorok, és a három királyok. Isten dicsére, remélyis csak kiállok, De boldogok a pásztorok, és a három királyok. Nagyok között, kis Jézusért minden szépet tennék, új csizmám a sárban, szásztól bepiszkolnám, csak az úrnak szerelmemet szépen igazolnám, Isten dicsére, mégis csak kiállok, de boldogok a pásztorok. Well I don't know.